Адже чоловік вапливий. Ахмед Паша цілував полу Сулейманового одягу, а Ібрагім з-під брови позирав на нього одним оком і думав, чи довго утримуватиметься від спокуси цей дурний Паша, і чи взагалі зможе втриматися. В Єгипті, де в пісках і болотах за тисячоліття без кінця, Щезали не тільки люди, а цілі царства, вірування і боги, не могла б уціліти і найтвердіша душа. З темних глибин Африки невпинно пливли в ту землю раби, золото, слонова кістка, шкіри крокодилів, пахощі й прянощі, дороге дерево, рідкісні плоди і звірі, хліб і тканини. І від цих багатств паморочилися найміцніші голови. Грабіжники хотіли стати богами, учорашні розбійники проголошували себе царями і султанами. Може, Ахмед Паша намірився зрадити Сулеймана вже тоді, коли повзав по султанському килиму, вночі високий ворс, мов траву, в якій шукають золоту монету? А може, навелися йому очі кров'ю влади, коли побачив неприступні круглі вежі Каїра? Хоч як там було... Але непокірливий паша вже за кілька місяців перебив у Каїрі вірних сулейманові яничарів і проголосив себе незалежним султаном Єгипту. Його назвали Хаїн, тобто зрадник, але титул цей Ахметові паші не вдалося поносити і півроку, бо в зрадника теж знайдеться свій зрадник, який видасть його самого. Із трьох візирів, яких Ахмед Паша призначив для свого дивану, лише Мухамед Бе вирішив, що вигідніше буде зберегти вірність справжньому султанові в Стамбулі, ніж служити самозванцеві, і спробував схопити Ахмеда Пашу, коли той раював у хамамі. Ахмед Паша, з наполовину поголеною бородою, загорнувшись у зелений пештемал, вискочив на покрівлю хамаму, звідти на коня і сховався в цитаделі. Але цитаделі ніхто не хотів обороняти. Натовпи проникли туди, і поки грабували скарбницю, новоявлений султан утік у пустелю, де ховався у племені Бенібакр. За тиждень шейх племені видав зв'язаного Ахмеда Пашу Мухаммеду Бегові, і голова завойовника Белграда Родосу набита клоччем, помандрувала до Стамбула, щоб бути піднесеною султанові. «Ваша величність», – сказав великий візер Ібрагім, підносячи султанові голову Хаїна, «як часто казали ви, рабові, вашому, що розумні не бувають вірними. Але чи ж бувають вірними дурні?» «Вірні тільки праведні», – відповів Сулейман з гіркотою дивною, для тридцятилітнього чоловіка Та ще й наділеного такою необмеженою владою І додав би я словами пророка О, народе мій Чому я кличу вас до спасіння А ви кличете мене в огонь Він звелів Ібрагіму повечеряти з ним Але не як великому візиреві Який мав їсти на низенькому столику осторонь від султана А як давньому Ібрагімові в улюблених покоях Фатіха. Щоправда, цього разу вони були не в двох, а в трьох. Третій був малий син Сулеймана – Мустафа. Після вигнання Махідевран за її розправу з хорем із султанського сиралю, Мустафа з матір'ю жив окремим двором. Махідевран не допускали до топкапи. А малий паша, якого султан тот мав проголосити своїм спадкоємцем, часто приїздив до Сиралю, вдягнений яничаром, на маленькому поні. Виїздив на Атмейдан, щоб дивитися на військові вправи яничарів. І ці бездомні, безрідні, бездітні, суворі воїни полюбили білодице лице великого кихлоп'я – Щоразу дарували йому іграшкову зброю, брали, як рівного до своїх орд, учили метати стріли, кидати спис, рубатися ятаганом, в малому кипіла дика суміш крові османів і войовничих черкесів. Уже п'ятилітнім він уявляв себе воїном і султаном. Від матері за свої владні жести й пихатість у поведінці, від батька передалися йому допитливість і вдумливість.